який вмить пустився тікати. Котрий з русских вистрілив і круг упав. Було зрозуміло, що це брехня, дурна і вигадана. Від двох русских, будучи при зброї, круг ніколи не втікав би. Я не стримався і випалив це в очі Максимові. На що він відповів? Не знаю. Чогось злякався і почав тікати. Більше ми тоді від нього нічого не почули. Одні говорили – що сам Максим і вбив Крука, він або Орлич, інші, що міг, то зробити тільки Лиман. Бо ні Максим, ні Орлич не були миткими стрілками, а Лиман не раз демонстрував своє мистецтво перед охочими розважитися. Скаче Горобець, Лиман питає, в яку лапку поцілити? Присутні називають, і він без промаху. А ще міг і з-під коліна, і через плече. Потім вже гедзі сиділи на своєму хуторі тихо, а Івана поховали на сільському цвинтарі. Керував усім Морозенко. Весь його відділ був там, і наша боївка також. Родичам не сповіщали, щоб не завдавати ще більшого болю. Після коротких прощальних слів ніч тричі здригнулася від повстанського салюту. Тієї весни для нас почалося справжнє пекло. За німці було легше. Ті боялися лісів, заростів, їздили групами, не відходячи від дороги. З ними легше було вести бої. Руски ж були скрізь, мов блощиці, що забиваються у найменші щілини. І гнали їх на нас, і гнали. Облава за облавою, ліси аж кишили гарнізонниками. Всюди засідки, зрада. Втім, генців розплата таке не минула б, якби не сподівано за них, не заступився дух. Вони були в його сотні, і нібито за наказом самого Енея, командувача групи «Північ», мовляв, не треба міжособець, сотник за них поручився. Важко було пояснити, що це насправді означало, але тоді цього вистачило. Пізніше Василь повів залишки кореня крука на Карпати, а я рушив в інший бік на Проскурів, і вийшло так, що крім нас вже не було кому відплатити за корінного. Зате Улька жива і здорова, і, за словами матері, вже студентка четвертого курсу Крем'янецького педінституту. Їй вдалося поступити на географічний. Спершу пробувала на мовний, але чомусь в останній момент не зараховували. Наступного року вже закінчать, якщо дадуть закінчити. Мати каже, що вже два чи три рази якісь військові під'їжджали під її хату на машині, але може бути, що то просто якісь попутки підвозили її з міста. Того ранку, вертаючись від Улі, після зустрічі на дорозі з Вілісом, набитим п'яними гарнізонниками, я вирішив більше марно не ризикувати, бо вже надто розвиднілося, щоб вертатися до села і перебігши метрів триста чистого поля за дорогою, заглибився у ліс. Але ще треба було витягти з копиці сіна Віллі Шуберта, де я його залишив увечері, і я зробив невеликий зигзаг до Жадівського луху. Ми могли б доспати в чорному лісі, у старій клуні на закинутій панській пасіці, куди я й так вже давно збирався навідатися. Мати казала, що вона там на ставках Саме так, на польський манір, з наголосом, на першому складі, у нас в селі називали той ставок серед лісу. Ще збереглася. Там, у тій клуні, був мій давній сховок. Уявляю, яким буде здивування баварця, якщо те, що я залишив там сім років тому, під дилями, виявиться на місці. Але перш ніж іти будити віллі, я зробив довге коло лісам за яким вже стиг добре скучити. За бажанням, самим лісом можна було дійти аж до початку нашої вулиці. І тягнувся він аж до великих вікнин в один бік і до Гриньковець в інший. А у найвущому місці соша Крем'янецького шляху розтинала його майже навпіл. Я з дитинства знав тут кожну стежку, кожен виярок і горбочок. А згодом цей ліс став нашою домівкою. Звідси ми ходили у наш перший рейд на Вишівець, де взяли німецькі склади зі зброєю та амуніцією. Звідси здійснили напад на Крем'янецьку в'язницю –